Концевич. І навіть перегук у такій деталі, як голубине захоплення Концевича і слова Огієнка. Погляньмо на пташок, коли вони гнізда кладуть собі. Навчимося від них терпеливості у праці. І ще раз у цьому зв'язку про матеріальний стан письменника чиїми людськими і мистецькими чеснотами ми захоплюємося. Чи красить незалежну українську державу таке скромне поцінування одного з творців її культури, одного з борців за її ствердження? Тим паче, що той же Іван Огієнко закликав «Уміймо своєчасно шанувати своїх творчих працівників» осередок духу оптимізму. А тим часом тече життя Євгена Концевича. Людини дуже цікавої, дотепної та водночас серйозної. Він радо зустрічає гостей, лежачи і спираючись на лікоть. У подвір'ї Концевичів майже завжди хтось є. Це люди, що приходять і приїздять сюди за порадою, за зарядом життєвої енергії та душевного здоров'я, навіть за рецептами від недух. Це зрозуміло, бо в Україні його знають як людину, що стала символом моральної непоступливості та нескореності. Білоус. Відомий правозахисник Овсієнко висловився про це так. В Житомирі є цей острів стабільності, осередок духа й оптимізму, назва якому – Євген Концевич. А це – враження Ірини Жиленко. Він чудесний. Він залікував нам душі і вселив мужність. Яка мужність і безмежна доброта? Та яке право ми маємо скиглити, коли на світі є Женько Концевич? Євген любить усе живе. І часто можна спостерігати, як він розмовляє з кішкою, чи з голубами, чи з собакою, уважно стежачи за їхніми потребами, проблемами і поведінкою. Тому так добре з ним кожному, в кого нещерствіла душа. Тому й не зачиняється хвіртка до садиби у затишному другому шевченківському провулку Житомира. Бог, мабуть, дивиться за цим домом, Душевно сказав якось доктор філології Степан Пінчук. А Світлана Бушко образно і дуже влучно назвала домівку Концевичів Ноєвим Ковчегом. Ноїв Ковчег Євгена Концевича плеве хвилями життя, і двері в ньому завжди відчинені. Хочеш? Заходь. Торкнися душею вільного слова, вільної думки. Стань і ти вільною людиною від брехні й облуди, рабської покірливості і конформізму. «Живу вже тисячу літ», писав у листі до Івана Світличного Євген Концевич. «Тисячу літ!» Пригадаємо тисячолітнього Миколая у Павла Загребельного. Це самовідчуття України, персоніфіковане в найкращих її особистостях. І ще... З того ж листа «Я живий» на всі 200%. Михайло Лєцкін. Грудень 1990 року. Кінець озвученої книги. Запис здійснено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Шумська, звукорежисер Лідія Антоненко. Київ, 2007 рік.